Розділ 41. Спектакль. Вже кілька днів на дверях клубу висіла афіша про те, що в неділю має відбутися спектакль для дітей. Ставитимуть п'єсу в трьох діях «Куркуль» і «Наймет». Керівник студії Олександр Огурєєв. Режисер Олександр Огурєєв. В головній ролі Олександр Огурєєв. І в самому низу маленькими літерами художник Михайло Коровін – під керівництвом Олександра Огурєєва. Коровін дуже пишався тим, що його ім'я згадано в афіші, подивитися, на яку приходили цілі юрби безпритульних. Квитки були розпродані задовго до спектаклю. Хлопці весь збір віднесли в редакцію газети «Ізвістія» і здали в фонд допомоги голодаючим по волчинам. У неділю клуб зранку заповнився дітьми. Вони голосували, лазили через стільці, сперечались. Прийшли діти з сусідніх будинків, а також велика юрба безпритульних з рукавішніковського приймального пункту на чолі з коровіним. З'явилися акробати Буш, Ігор і Оленка. Мешко посадив їх у першому ряду і залишив під опікування Славика. Коли все було готово, Мешко побіг запрошувати Журбіна. Він застав у нього Валю Іванову і ще одного комсомольця в кепці і шкіряній куртці, з кишені якого стирчала пачка газет. З-під розтебнутої куртки виглядала синя косоворотка з комсомольським значком на грудях. «Ось він самий ініціатор», – говорив Журбін, показуючи на мешка. «Ми з ним вже знайомі», – сказала Валя і привітно посміхнулася до мешка. Комсомолець простягнув мешкові руку. «Будьмо знайомі – Севастіана у Микола або просто Коля». Він говорив, пильно розглядаючи мешка, ледь нахиляючись вперед. Він був високий і ніби трохи сутулуватий. З-під кепки на блідий лоб звисало пасмом якого білявого волосся. І він дивився на Мешка дуже уважним вивчаючим поглядом, немов бачив Мешка наскрізь. Очі в нього були сірі, стомлені і дуже розумні. «Товариш Севастіанов подивиться ваш спектакль», – сказав Журбін, «а потім дещо розповість». Перед підняттям завіси виступив завідуючий клубом Митя Сахаров. Відкинувши волосся назад і звертаючись більше до Журбіна, він сказав, «Товариші!» Зараз вам буде показаний спектакль, поставлений силами дитячого драмгуртка нашого клубу. Він знову відкинув волосся назад і продовжував. Адміністрація клубу, товариші, не шкодувала коштів для постановки спектаклю, тому що робота з дітьми – справа важлива для клубу особливо. Адміністрація сподівається, що її витрати повністю будуть компенсовані. А тепер, товариші, попросимо! Він заплескав у долоні і весь зал відповів гучними оплесками. Спектакль пройшов з великим успіхом. Зіна Круглова походу дії так потягла Шуру кочергою, що в нього спина затріщала. Ефект вийшов незвичайний. Юні глядачі в захопленні кричали «Бий його, Зіно! Лупцюй!». Але Шура, як справжній артист, навіть не дав знаки, що йому боляче. В епілозі всі дієві особи співали і танцювали. На закінчення виступили Оленка і Ігор Буш. Слави грав на роялі, супроводжуючи їхній виступ. Потім на сцену піднявся Коля Севастіаном. Він обвів залу уважним поглядом і спитав. «Сподобалось?» «Сподобалось!» – хором відповіли глядачі. «От бачите?» – сказав Коля. «Діти цього будинку допомогли нашим маленьким товаришам з Поводжя. Як по-вашому, добре вони зробили?» «Добре!» – знову хором відповіли діти. «Так», – продовжував Коля. «Тепер я задам вам одне запитання». Він замовк. Всі чекали запитання. Після маленької паузи Коля запитав. «Чи знаєте ви, хто такі юні піонери?» «Знаємо!» – закричав з усієї сили Генка. Мешко штовхнув його в бік кулаком. «Не горлань, ти знаєш, а інші не знають!» В залі піднявся страшенний галас. «Знаємо!» – кричали одні. «Не знаємо!» – кричали інші. Всі намагалися перекричати один одного. І в кількох місцях уже розпочалася бійка. Коля підняв руку і коли всі стихли, сказав. Юні піонери, діти, це зміна комсомолу. Піонери повинні довести до кінця ту справу, яку розпочали їхні батьки і старші брати – справу комунізму. В нашому районі є три таких загони – на каучуку, Ліверсі і Держзнаку. А чому в нас немає? – спитав Мишко. Про це я і хотів вам сказати. Цей клуб, діти, переходить у віддання нашої фабрики. І ось при фабриці організовується піонерський загін. «Ура!» – закричав Генка. «Даєш, загін!» Він хотів ще щось крикнути, але Мишко знову штовхнув його в бік, і він замовк. «Так ось, діти!» – закінчив Коля. «Хто з вас хоче стати юним піонером, може зараз у мене записатися. І сьогодні після спектаклю ми проведемо наш перший збір». «Зараз я йому задам одне питаннячко», – тихо промовив Генка. «Що за питаннячко?» – насторожився Мишко. А чи мають право піонери скалків лупцювати? Що за дурні питання, розсердився Мишко. І взагалі, що це в тебе за звичка лупцювати та лупцювати? Лупцювати також треба з розумом.